בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ל"ט, מיוסד התורה ל"ט בליקוטי מוהר"ן. עושה שלום במומיו, אדון השלום מלך של שלום שלו. לפניך שתרחם עלינו ברחמך הרבים ותמשיך שלום בעולם. ותשים שלום בין כל עמך ישראל. ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם, כי אתה ידעת ריבונו דאלמא כלה. כמה רעות וצרות גרמו לנו המחלוקות שבין ישראל, ובפרט המחלוקת העצומה שנתפשט עכשיו ברוקווד המשיחא, בין כל הצדיקים, התלמידי חכמים והקשרים שבדור. ונעשתה קטגוריה בין תלמידי חכמים, רחם עלינו ביחמך ותשכח כעסך מעלינו, ותמשיך רחמים וחיים בשלום עלינו על כל עמך ישראל לעולם. ותיתן בלב כל אחד ואחד שירחם על חברו, ויאהוב את חברו באמת אהבת נפש. ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת להערכה כמוך בכל לב, בגוף, ונפש וממון. אשר מצווה זו תכלל גדול בתורה. ותבטל כל מיני שנאה, וקינה וקנטור, וניצחון, וסטרה אחריה מן העולם. ולא יעלה קנאת אדם עלי, ולא קנאתי על אחרים, רק יהיה שלום גדול, ואהבה, ואחווה, ורעות. בין כל עמך ישראל תמיד ועולם ועת. וכן תרחם עלינו ותחזרנו ותושענו שנזכה לשבר מיתנו תאוות אכילה, ונזכה שתהיה אכילתנו בצמצום רק כפי ההכרח לקיום האדם לבד. ונמעט תאוות טבענו ונזכה לאכול בקדושה ובטהרה גדולה לשמך לבד באמת לאמיתו. ותסיר ממנו חרפת רעב ולא נרגיש שום רעבון בקרבנו לעולם. ונזכה לשדד ולשבר ולבטל כל תאוות הבהמיות של גופנו. ותשרים מאיתנו כל מיני חרפות בזיונות שהן תאוות הגוף, שמהן נמשכים כל החרפות. ותקדשנו בכל מיני קדושות. תעזרנו ברחמיך הרבים שנזכה לשבר תאוות המשגה לגמרי באמת. שזכנו להתקדש בקדושת הברית, בקדושה הגדולה, קרוי לישראל עמך הקדוש אשר בהם מכרת ותהיימנו תמיד ותושבינו ותעזרנו שנזכה לקדש עצמנו במותר לנו ויהיה זיווגנו רק משבת לשבת בקדושה גדולה ונוראה ונזכה לשבר הנפש המתהווה שבקרבנו שהוא תאוות הבהמיות ויהיה זיווגנו בקדושה גדולה בלי שום תאוות הגוף כלל וידומה בינינו כאילו קופה שד ונזכה לעלות בכל פעם מקדושה לקדושה עליונה שנזכה להיכלל בקדושתך עליונה כי טוב באמת ונזכה לשבר כל תאוות הבהמיות, הן טהרת המשגל, הן תאוות החילה, הן כל התאוות, כולנו נזכה לשברם ולבטלם לגמרי מעלינו ומעל גבולנו. ותמשיך עלינו קדושה וטהרה ממקור כל הקדושות, ונזכה להתקדש בקדושתך העליונה תמיד. באמת, ונזכה לסור ומרע לגמרי ולעשות עצמך הטוב תמיד. ובין למלכנו ורחם עלינו למען שמך וקדשנו בקדושתך העליונה, ותהיה ליבנו לעובדך באמת תזמין לנו פרנסתנו ברווח מאיתך, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי על ועתם. ותפתח לנו הצרכה הטוב, ותשפיע עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום עד עולם. ותברך את כל מעשי ידינו ואת פרי בטנינו, ויהיו בנינו ובנותינו חיים וקיימים, ועבודתך ותורתך ובירתך אל לאורך ימים ושנים טובים. ותרחם על צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל. ובפרט על צאצאי הפלוני בן פלוני וכו'. ותמשיך עליהם חיים טובים וארוכים, ויהיו כל יוצאי חלצינו מאריכים ימים ושנים טובים. ילכו ינקותם וירבו פערותם, ויהיו צאצאיהם כעשב הארץ, ותצילם ברחמיך מצר גידול בנים חס ושלום. רק כולם יזכו לגדל ביניהם ובנותיהם, לתורה ולחופה ולמעשים טובים, הן הנולדים כבר, הן העתידים להיוולד להם. כולם יאריכו ימים ושנים טובים, וכולם ישאירו שארית בארץ, ויתרבו צאצאיהם ככל הים וככוכבי השמיים לרוב, לעד ולדורות, עד סוף כל הדורות. ריבונו של עולם, הביטה בעונייה וראה מחרובם, כי אתה ידעת את לבבם, אתה ידעת את צערם וצרותיהם המרובות שסבלו עדנה. מרדה עלמא כלה קהל שדי ייתן להם רחמים. האומר לעולמות די, יאמר לצרותיהם די. עשה למען זכות אבותיהם, ושמח לבביהם. ועוזרם מעתה שירבו צאצאיהם, ויזכו לגדל כל בניהם ובנותיהם, ויאריכו ימיהם ושנותיהם. ירבו ויגדלו ויצמחו כל דורותיהם, ויקוים בנו ובהם, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר מרוב. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם, בני אל חי. ותמשיך עלינו ברכה מאיתך, ותשפיע הסוב הגדול בעולם. ותשלח שביעה במיינו, שנזכה לאכול מעט, ולשבוע ממנו, כמו שכתוב, ואכלתם לחמכם לסובה, והשבתם לבטח בארצכם. וקיים לנו מקרא שכתוב, והושעתי אתכם מכל טומאותיכם, וקרעתי אל הדגן והרביתי אותו. ולא אתן עליכם רעב, והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה, למען אשר תיקחו את חרפת רעב בגויים. אבינו שבשמיים חמור עלינו למען שמך ועוזרינו והושיענו בחמלתך הגדולה עלינו שנזכה מהרה לבוא לכל מה שביקשנו מלפניך, שנזכה לשבר לגמרי תאוות משגל, ותאוות האכילה, וכל התאוות הבהמיות. ויהיה זיווגנו באכילתנו, וכל הנהגותנו בקדושה, ובטהרה גדולה באמת, כרצונך הטוב. ותאריך ימי בנינו ובנותינו, וכל יוצא חלצינו, כולם יאריכו ימים ושנים טובים. יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ויעסקו תמיד כל ימיהם ושנותיהם בתורה ועבודת ה' באמת, כרצונך הטוב. עוד ינובן בשיבת ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם, ותמשיך רחמים וחיים ושלום וסובר וברכה ושפע טובה עלינו ועל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. וקיים לנו מקרא שכתוב, ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטניך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצעריך שגר על אפיך ועשתורות שונאיך, על אדמה שנשבע לאבותיך לתת לך.